بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان, أن ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في الله اي حق جهاده الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد As-salamu alaikum, wa rašmetullahi poštovana braćo i sestre u islamu. Kao što je već najavljeno, već raz nastavljamo sa dogovorenim terminom odgovaranja na pitanja. I kao što je bila praksa do sad, ja ću čitati i pitanje i odgovore odma pa tako u zadahu pomoću da da počnemo sa prvim pitanjem od pristiglih pitanja. Naadam se odma na početku da se dobro čujemo i da se dobro čujemo i da nima prekida. Dakle prvo pitanje je bilo kaže ponuđeno mi je da kupim određeni artikol za koji sam saznao da je ukraden naznakom da onaj koji meni to nudi nije lopov, već on to kupio od osobe koja je kupila od lopova. Ako bih ja kupio tu stvar, znajući spomenite činjence, da li je, e, znajući spomenite činjence da je to ukradena roba, da li sam griješan? Odgovor. E, znači, ovo pitanje se vraća, u suštini, na, na, na meselu poznatu, da li je, dozvoljena kupo prodaja ukradenog imetka. E, odgovor na ovo je da prodaja ukradene stvari, ukradenog imetka, predstavlja prodaju onog što se ne posjeduje. Odnosno, onaj koji je ukrao tuđi imetak, kada ga prodaje, u stvari on prodaje tuđi imetak, bez njegove saglasnosti i Bez pristanka, znači pravog istinskog vlasnika tog imedka. A ovo nas vraća na vjerodoslan hadis u kojem je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sada zabranio prodaju onog što se ne posjeduje. La tebi amale se indek. Nemoj prodavati ono što nije ko teba, odnosno ono što ne posjeduje, što ga nisi vlasnik. Hadis bilježe Budavu, Tirmiznesa, Ibn Mađe i Ahmed, a vjerodosti su ga ucijeli mnogi muhadisi, poput Tirmizja, Ibn Huzeme, Hakima, Albanije itd. Znači, dovoljan je ovaj hadis da presudi po ovom pitanju, znači zabrana, prodaje ono što se ne posjeduje. A u ovom slučaju, znači, onaj prvi koji je otuđio i metak, ukrao i metak, znači, on je prodavao ono što nije u njegovom vlasniku. I ta prodaja sa strane šerijata je batil, ništavna. Pa onda ako bi ovaj drugi uzeo od nje, znači bilo bi tu e, serijal, serija, kupomine jedni od drugi oni koji nisu stvarni pravni pravi vlasnici. A da govorimo još sa druge strani... nakon što sam završio pitanji, odgovor na pitanje, vidio sam da da me izbacilo. Pa ne znam dokle dok smo došli, šta sam zadnje rekao. A ukratko ću ponoviti, znači i pitanje i odgovor. Nadam se da me, da se sada dobro čujemo i da možemo nastaviti. Znači, e, Pitanje je, pitanje je bilo, da ga ponovim još jednom, ponuđeno mi je da kupim određeni artikal za koji sam saznamo da je ukraden sa, sa naznakom da onaj koji meni to, to nudi nije lopo, već, već je on to kupio od osobe koja je kupila od lopova. Ako bi ja kupio tu stvar znajući spomenuti činje se da, da je to ukradena roba, da li sam griješan? Znači, odgovor na ovo pitanje je... Da, znači, najkraći odgovor da stvari prodaje ili kupovine u kradene robe predstavlja, znači, prodaju ono što se ne posjeduje, prodaju tuđeg imetka bez njegove saglasnosti i pristanka, njegov, znači, njegovog vlastika stvarnog. A ovo nas vraća na, na vjerodostan hadisu kojim poslanik Salalahovalim srednjem zabranio, zabranio da se prodaje ono što se ne posjeduje la tabi ma ليس عندك ne prodaj ono što čega nisi vlasnik ono što nije kod tebe a hadis znači kaže je bu dao i Ibn Majah i Ahmed ali rodosto izga čini e, mnogi muhadisi po Tirmizija i da Huzaime i Hakim Albani ja ostali prema tome dovoljan je ovaj hadis kao doka zabrani kupovini ili prodaje u ukradeni robi Dači zabranjeno je bilo ovom bratu da kupi od lopova tu robu, a zabranjeno i i tebi sada da kupiš od ovog, od ovog brata koji je kupio, jer on stvari nije stvarni vlasnik te robe koju je kupio. A da ne govorim o drugi šerijanski argumente poput nekoliko ajta koji kazuju na zabranu, koji ukazuju na zabranu ovoj kupo-prodaje. Nači, eh kratak odgovor na ovo je da je zabranjeno i prodaja kopovine ukradenog imetka, na što ukazuju mnogi šerijetski dokaze, ne samo ne samo Hadis koji sam spomenuo. E, dalje drugo pitanje e, drugo, u drugom pitanju e, je došlo e, Kaže Assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh, alejkum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže: "Pitala bih vrata kako poznati" e, kako poznati ili prepoznati da imaš sihre i kako se to liječi Odgovor na, na ovo pitanje uglavnom se odgovor na ovo pitanje može naći u, u skoro svakoj knjizi koja govori o sihru, o liječenju sihra, o đinima i tako dalje. Ali eto pošto je već posljednje pitanje može se rezimirati jel, u, u nekoliko rečenica, a to je da bi neko od nas mogao da, da utvrdi da li je opsjednut đinom e, odnosno da li ima simptome sihra i tome slično znači e postoje dva načina utvrđivanja te stvari e, jedan je e, ono što se čovjeku javlja usnovima a drugi e, simptomi znači koji se javljaju na javi u budnosti U glavnom ovim stvar se mogu znači kao što rekao znači uglavnom u skoro svakoj knjizi koja govori o sihru simptomi opće poznati simptomi koji se javljaju u snovima su da da čovjek ima jako nesancu da se često budi ima noćne more da, da, sanje, da sanja takozvane jel na našem jeziku prikaze strašne stvari da sanja ljude neprirodnih dimenzija izduženih skraćenih crni i tako dalje, da sanja samog sebe na, na, na nekim pustim mjestima, na groblju i tome slično, da nekontrolizano se smije, plaće, vrišti, jauću u snovima, znači, a pogotovo je e, prepoznatlji znak je sta, da se sanjaju određene životinje, zmije, mačke, psi i tako dalje, pogotovo zmije, jel, koje ga progone, hoće joj ujesti i tako dalje. E, to su uglavnom ti glavni simptomi koji se javljaju u snovima, a od simptoma koji se javljaju u javi su e, kako, je, kako se prenosi u knjigama mnogim jel uglavnom znači ako bi starici složni i učeniaci a i oni koji u praksi se bavi liječenjem e, sihera i i džinskog djelovanja naši simptomi koji se javljaju na javi su e, fizička alienacija i tromost e, e, pojava nervne kriza odsustva e, duha čovjeka, znači čovjek nije prisutno stvarnosti oko sebe šta se dešava, odsutan je luta, razmišlja, također da je konstantna glavobolja, koja naravno nema ima neki, neki fiziološki i fizički uzrok, a pogotovo je da unutrašnja averzija i osjećaj odvratnosti i nemogućnosti da se obavljaju određeni ibadeti sa slašću ili ako se već obavljaju sa naporem je da se osjeti onima slast da ga, da da određeni određeni snage sile jel o, od namaza, od zikra i tome slično. E, na znači ovo su uglavnom neki prepoznatljivi simptomi pomočkojice tvrdi jel da da ima da bosih žinsko djelovanje ili sihr. A naravno jel, kada neko osjeti slične stvari ili ako i ne osjeti jel Ako bih htio da utvrdi, najlaši način je da ode u stvari da ode kod učača rukije pouzani naravno koji liječe sa Kur'anom na pouzdan način kod nas je glavnom poznatel od koji ljudi pouzdano liječe sa Kur'anom, učenjem Kur'ana i i oni drugi stvari koje se radi koji su dozvoljene. Nači, da ode kod te osobe da ta osoba proči nešto iz Kur'ana odnosno rukivi i tako dalje i da se na taj način utvrdi je l dali ima na sebi džinsko djelovanje ili sihr. Nači, uglavnom na na ova na ova dva tri načina se utvrđuje postojanje sihra ili ili džinskog djelovanja na osobi. Eh i to otprilike na to pitanje. Dalje sljedeće pitanje treće pitanje je bilo Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ja bih htio bih saznati nešto malo više o propisu potiranja po čarapama. Interesuje me više detalja o ovom pitanju. Kako se je došlo do ovog propisa, ukoliko on validan, da li poslije učenjaci kojegiraju ovaj propis, do čega smatraju ovaj propis nevalidnim i tako dalje koliko predstavlja problem da pojasnim to pitanje jer ljudi uglavnom nije njeću ovaj propis a ja ne mogu ni da kažem jer ne poznajem tematiku kako bih im dokazao da je i ovaj čin dozvoljen da vas Allah da vam lako podari uspjeh odgovor na ovo pitanje iako je odgovor na ovo pitanje jako opsežan i znači to je malo duža mesela i za hilov je moglom se komo nekoliko predavanja održati govori o ovom pitanju ali nastojao je u kratkim crtama da da zadovoljim očekivanje od ono koje je pitao a to je da razume po ovom pitanju sljedeći da oko samog uzimanja mesha odnosno potiranje počarapa postoji razilaženje među učenjacima ovog umeta je dio učenjaka dozvoljava tu dio učenjaka smatra da to nije propisano, odnosno dio učenjaka kaže da je zabranjeno, a treća skupina učenjaka kaže da je dozvoljeno potiranje po čarapama, znači uzimanje meska po čarapama, ali uz određene šartove. Uglavnom, tema uzimanja meska po čarapama se vraća na hadis od Ebu Kajsa, Abdurrahman Ibn Jarvana e, od, od znači, to je lanac prenosilaca od uh, Huzejib ibn Sherahbila uh, od Mughire ibn Shu'bata radijallahu anhu e, taj lanac prenosilaca uh, naudinga svjesno, je o, o, o trojcu ravija iz razloga sa hashabom radijallahu anhu e, iz razloga što postoji razilaženje oko oko vjerodostojnosti ovog hadisa u tom hadisu, znači u hadisu od Mugire ibn Šubeta, radijalahu hanus, prenosi da je lahopostanik, sallallahu alayhi wa sallam, znači Mugire ibn Šube, kaže, vjerovijesnik, sallallahu alayhi wa sallam, je uzimao abdest, je uzeo abdest i učinio mes po čarapama. Te voda je u mesaha alal Ja, znači, je uzeo abdest i, kaže, potrao je po, po svojim čarapama. Uh, ovaj rivajet, ovaj hadis uh, bilježe ga Budavu, Tirmznesaj ibn Mađe Ahmed ibn Huzeme i ostali uh, ostali kad kažem ostali znači misli se na manje poznate zbirke uh, sa ovim rivajetom uh, u kojim je došlo da je Allahu posanik sallallahu učinio mesk po čarapama uh, sa ovim rivajetom ovdje i izdvojio se ravija kojeg sam spomenula na početku to je Ebu Kajs u ovom lancu prednosi laca od uh, Huzeyla. Uh, ovaj hadis, ovaj rivajet, vjerovoljstveni ga tirmizi i ibn Huzeyme ibn Hibban. Dok drugi, znači, ovo je vrlo bitna stvar, znači, uh, čitava mesela uzimanja mesa po čarapama se vraća ovaj hadis. Uh, znači, uh, ovaj hadis uh, u kojem je došlo, spomenuto da je poslanik sada uzao abdes i, i, i učinio mes počarapama, čarapama, znači taj hadis Uh, uh, vjerodosti i ga ocjenju Tirmizi ibn i ibn Huzemir ibn Hriban. Dok ostali najveći učenjaci hadisa, ovaj rivajet ocjenju slabim. Zašto? Zato što je bukajs u rivajetu od Huzemir zato što se je bukajs izdvojio u ovom rivajetu navoženjem tog dodatka da je učinio mes po kako, kako znamo da se izdvojio? Amo na osnovu toga, znamo na osnovu toga što imamo osnov ovog hadisa. Osnov ovog hadisa došao je Mutafak alayhi od Mugire ibn Suhabata. I zato kaže Bayheki, kaže Ovom rivayet, jer ovaj hadis je munker, znači je omaslav. Slabiji su, ga, kaže ocinjni, Sufjan al-Thauri, Abu Rahman ibn Mahdi, Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn e, Medini, i muslim ibn Hadjađ i kaže naslog koji je poznato da je hadis koji se prenosi od mogire potiranje po mestvama. E, dovoljna bi bila ova račenca da presudi o, po pitanju govora ovom hadisu. Znači, najveći daliko, znači, odstav poslije ovih učenjaka, najveći učenjaci hadisa, Sufjan Thaurijab, Drahman ibn Mehdi, znači, ibn Hanbel, Ahmed ibn Hanbel, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Medini i muslim, Znači, ocijenili su ovaj hadis slabiji. Zašto? Zato što je ovog hadisa od Muglira ibn Šubeta, znači, koji je vjeroznan Mutefaka Lehi, došao vjeroznanim hadisima, da je u stvari poslanik Salazelem uzeo mesk po mestvama. Znači, potrao je po mestvama, a ne po čarapama. E, e, kaže imam Nevevi, kaže ovo su najučeniji imami hadisa i ako Tirmizi kaže da je hadis Hasan Sahih, ovim se daje prednost, znači ovim hadisom, ovim učenjatom hadisa spomenutim, kaže daje se prednost nad njim, nad nad Tirmizijem. Čeka li svaki od njih pojedinačno kako se zbio da alabno za prednost u odnosu na Tirmizija oko čega su složni poznavaoci ove nauke, poznavači znači, naših znanje učenjaka Hadisa. Znači sa ovim dolazimo do, do, do rezultata, a to je da je ovaj hadis Nači eh, odnosno ovaj hadis od Mughire ibn Šurbeta eh, prenosi ga eh, 30 ravija eh, znači u 30 različitih ravija prenose ga od, od Huzela a ne spominju ovaj dodatak svi prenose, znači, svi prenose ovaj hadis u, u kontekstu da je poslanih s.a.a. uzeo mjesto po mestvama, a ne po čarapama prema tome, znači nema sumnje da je ovaj hadis Da ovaj hadis, ovaj dodatak, da je poslanik s.a.v. uzeo mes po čarapama, da je, slab, da je slab. I da ne može biti dokaz po ovom pitanju. E, sad se vraćamo nakon ovog. Su, znači, učenjaci znači, uh, uh, učenjaci mu hadisi su ucijeni, znači da ovo greška odravije Ebu Kajsa. Da on pogriješio s ovim dodatkom i da se ne prihvatio. Da hadis munker to što sime on došao. A ono da je, znači, osnovni hadis, da je poslanik Salalahova uzimao meso, znači, potiranje po, po mestama, to je, znači, hadis oko kojih nema sumnje, jer on je mu teka kadeh i oko toga ne treba govoriti. Znači, sad se vraćamo na pitanje, šta su učenjaci rekli, šta su učenjaci rekli oko potiranja, uzimanje mese po čarapama, znači, potiranja po čarapama. Prvi stav učenjaka je dozvola uzimanja mjesa počarapama. Naši prvi stav čenjaka je da je dozvoljeno, odnosno da je to olakšica, da je propisano uzeti mjesa počarapama. čarapama. Koje je na ovom stavu? Na ovom stavu su Alija radijallahu anhum, Ammar, Ebu Mes'ud, Enes, Ibn Omer, Al-Berra, e Bilal, Ebu Umame, e, e, Sahle ibn e, Sa'd. Sa znači, svi ovi jashabi koji se nabiraju radijallahu anhum, Svi su na stavu bilo da je propisano uzimati mes po čarapama. Vrlo zanimljivo, jel? A narodne od strani učenjaka, na tom stavu a znači, Nafija, Ata, o, Tabina, Nafija, Ataj, Ibrahim, Nehaji, Seidebneđu Bejev, Sufjan, Seori, a, a Vlahimun Varek, Tabina, a, i, i tako dalje da je nabranjen, a, kao što je Dao za Ira Hazmi, tako dalje. Znači, na ovom stavu su, da je opća dozvola uzimanja meska po čarapama. Znači, ovaj veliki broj shaba i ovi ovaj učenjaci Tabina i Tabina i Tabitabina i tako dalje. E, drugi stav učenjaka je dozvala uzimanja meska po čarapa pod šartom da čarape budu guste. Znači, on su na da je dozvoljno propisan uzimati e, mes po čarapama pod šartom da čarape budu guste. E, ovo se prenosi od Cedibneđu Beira. Također, ovo je stav Ebu Hanifi, Znači, ovo je stav Ebu Hanifi, Šafije i Ahmeda. Na ovome ima malik, s tim da on također znači, ima malik, da onda uvjetuje da donji dio čarapa bude opšiven kožom. Treće mišljenje učenjaka po ovom pitanju zabrana uzimanja mesta po čarapama. Na ovom stavu je bio Mujahid, Amr ibn Dinar, ATA Euzai, I to je poznati stav od imaama Malika, kao drugi stav drugi rivajet od imaama malika. Ono što je poznato kod nas, a to je da se hanefija nastavu da da nije propisano uzimati mes počarapama. Međutim prenosi se od Buhanife, Hanife da on bio na stavu da je propisano uzimati mes počarapama, počartom da obudu guste Također na tom stavcu su iz Hanefijsko mezebe Evu i Usuf i Muhammed i Hasan Šajbani. Iako se prenosi u mnogim knjigama je da je zvanići stav Hanefijsko mezeba da nije propisano uzimanje mesha po čarapama. Znači nije propisano, znači nije dozvoljno, nije ispravno. Što se tiče, znači ovdje ako bi sad odlužili argumente i prvog i drugog stava učenjaka i trećih, tako dalje. To je nam uzeo mnogo vremena, da ne navodimo ono najbitnije ovdje, a to je da je hadis, osnovni hadis koji govori o potiranju, da je poslanik s.a.v. Da, da je uzeo mes, da je uzeo avdest i uh, uh, uzeo mes po čarapama, da je taj hadis slab. E, um, e, I onda dolazimo do, do onog najbitnije, a to je šta je ispravno mišljenje, da ne navodim redno sve dokaze. Ispravno mišljenje je Allah zna najbolji stav, prvi stav učenjaka, ono na čemu je većina ashaba, a to je, ili skoro svi ashabi, da je propisano uzimanje meska po čarapama. Šta je dokaz za to? Dokaz za to je u stvari, dokaz to, ne hadis, onaj koji sam početku rekli, koji je slab, ne, nego razumijevanje ashaba, dijelo ashaba po ovom pitanju. Ashabi su razumjeli. Iz hadisa koji je Mutefe Kaleji, da je poslanik s.a.v. uzimao mes po mestvama, da se, da se to ne skračuje samo na na mestve, nego na, na bilo što drugo što se obuče. Na cipele, na čarape i bilo što drugo slično tome. I to se prenosi od mnogi ashaba, znači oni razumjeli znači, i to u vjerdostnih predajama, Da su razumijeli, znači iz, e, iz toga što je poslanik s.a.l.a. Potirao, e, potirao po mestvama, da je to e, u stvari opći propis dozvode potiranja po čarapama. A jel nema sumnje da je e, naj, e, najispravnije i najbliže razumijevanje, e, najbliže e, vahiju, objavlji i razumijevanje poslanika sa zadim ono što na predosjed shabi a da se tolikova saba složi na tome i da predosjed staj stav od njih i da praksa ta bude kod nje veoma je daleko da bi, da bi oni u tome svi mogli e, u tolikom broju da pogriješi. E prema tome to je ispravan stav inshallah. Naći to je ispravan stav da je propisano, da je da je propisano odnosno da je dozvoljena ta ološa potiranja po čarapa na osnovu, na osnovu znači, praksi ashaba i na osnovu njihvog razumijevanja potiranja po mestvama. Da se ono ne ograničava samo na mestve, nego se raširuje to značenje, ima opće značenje i na čarape i nešto slično tome. E, ostaje nam još ovdje, znači ja sam sljesto skratio ovdje... E, detalje ovog pitanja, dokaze i tako dalje. Euh ostaje pitanje toga da oko, oko, oko toga da li je propisano, odnosno da li je dozvoljeno da se potiri po po poderanim čarapama i po tankim čarapama i tako dalje. Oko toga postoji također razilaženje u učenjaka. Većina euh fizički učenjaka uslovljava da čarape budu da budu guste, većina ih je na, na dozvode da budu poderani tako dalje, helena, ne isti da ulazim detalje po pitanju gusti i poderani čarapa nije, nije mi poznato ništa prenešeno u hadisima a ono, kako kažu mnogi činjanski, oni koji su zaozvali stavu da je dozvoljeno potirati po poderanim čarapama i po tankijim čarapama, kažu da nema sumnje da, da su ashabi, da, da nisu svi ashabi imali ni mestre ni čarape koje nisu bili poderane i da su imali svi debeli čarape, nego su, jel, što je što je podnato i kod nas, ako naše vrijeme to ima, da je u njihovo vrijeme bilo, jel, Da, da su imali e, a, znači čarape koje su poderane ili mesta koje se poderane i koje su tanke providne i tako dalje. Štime dođemo do rezultata, jel, da nema dokaza nema dokaza da je propisan, da je obavezno i da je neispravno potiranje po čarapama koji su poderane ili koje su tanke. I e, ispravno je znači e, i čak i e, pitanje prodiranja vode do noge da se pokvasi je noga, da se pokvasi noga preko koje imamo čarapu i ona tako i to pitanje ne utiče na ispravnost mesha, niti kvari mesk znači ispravno je da nema dokaza da, da, da, da, da je uslov da budu guste čarape ili da ne smiju biti poderane e, također e, nema dokaza da ako prodreje voda i pokvasi se noga da je da je da je time, jel, neispravan mesk nego u tome ima, elhamdulillah, širine i trebamo se sadržati onog, onog, onog općeg što je došlo u šarijata, to je da je uopćeno dozvoljeno i da u tome ima širine, a da nema dokaza da, da ove stvari utiče na ispravnost mesha po čarapama. Allah zna najbolje, znači ovo je neke rezime, o ovoj temi lično sam pisao na, u nekoliko navrata, pa se može naći detalje tekst i toliko Allah zna najbolje. Što se tiče četvrtog pitanja, u četvrtom pitanju je došlo, na raz se pravi da li se dobro čujemo, u četvrtom pitanju je došlo, kaže nakon Elselama Kale, da li je dozvoljeno majci koja klanja nama za svojim sinom, da na kraju proučene patihe izgovori amin na glas, ili će izgovoriti amin u sebi? Da Allah podar svako dobro. Odgovor na ovo pitanje, žena, odnosno i žene koji klanjaju u džematu za muškarcima, nije propisano, niti je dozvoljeno da naglas izgovaraju amin. Kada klanju džematu, naravno. Što se tiče klanjanja žena iza onih kojima su, koji, iza muškaraca kojima su njima mahreni, poput sina, muža, oca i tako dalje, ispravno je da ne, da žene ne trebaju naglas izgovarati amin, mada ni po mom pitanju nije poznat neki šerijetski dokaz koji ukazuje na to znači ali nema dokaza koji ukazuje na propisano propis, anus, propis e, koji govori o izgovaranju amin se odnosi na muškarce koji tamo u džamatu a ne za žene odnosno imamo drugi e, drugi hadise vjerodostveni kojima je došlo da kada, kada treba upozoriti i mamama koji klanja pa napravi neku grešku ili pogriješi u učenju ili neku drugu grešku da gel e, Način i mama o strane muškaraca je da kažu subhanala dok se on ne sjeti da je pogriješio i ne vrati na ispravno ili ako pogriješi učenju Korana da se ponovi riječ ili da se podsjeti e, da se vrati na ispravno učenje, a, a za, za razliku od žena, da žena upozorava na koji način tako što bi e, pljesnule e, e, rukom, dlanom ruke e, na vanjski dio druge, ruke, druge šakele. Znači vanjski dio jedne šake, ono kako, ja, kako žena veže ruke, e, veže ruke na prsima, ali na stomaku, e, shodno gdje drži e, i kada bi htjela da upozori grešku najmano, znači ona bi tjesnula rukom, e, tako je došlo u hadisu, na takav način se upozorava. Pa tome, znači ako u tom momentu, kada je najpotredniji da se upozori, jel, nije, nije došlo da ona pusti glas, također jel, nije, nije propisano, niti, niti prenačeno u hadisama, Da žena treba izgovarati na glas, amin, pa makar planjanja iza mahrema. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, peto pitanje, e, nakon selama, kaže da li su eš dali, dali Ešarije i Maturidije spadaju u e, one 72 skupine koje će biti u vatri e, i jeli e, smijemo reći za njih da su sekta. Kafi jedan Daja je oštro negirao i rekao da mi onda vjeru uzimamo. Uh, jedan Daja je to oštro negirao i rekao da mi onda vje, uh, vjeru uzimamo sektaša. Iako uh, možete mi reći nešto ukratko o Ebu Yusufu El Ferradžu. Uh, da, uh, da li mi uh, da li mi obično zmor treba čitati njegove knjige? Uh, ovaj drugi dio pitanja uh, Nisam, nisam, nisam uspio da utvorio da onaj koje postoje pitanje neka precizira na koga misli jel? na kojeg učenjaka misli ako je učenjak jel, da li misli na starog učenjaka Ebu Jusofa ili na koga uopšte se misli pod ovim imenom jel? da se precizira na koga se misli da bi se moglo jel, da ne bi imao više mogućnosti o kome se radi e, što se tiče prvog dijela pitanja a to je za Ešarije Maturidije, ispravno je da, da su Ešarije i Maturidije dvije skolasičarske sekte, znači nema sumnje da su ne sekte, naravno ubrajaju se u sljedenike kible, ehlo kibla, ušto nema sumnje, jel? znači od muslimana su ehlo kible, međutim ne obrajaju se u spašenu skupinu ehle sunneval džema'a, iako su najbliži u odnosu na drugije sekte, su znači nema sumnje, ne bi trebao biti sumnjen kod ono koji ima znanja po ovom pitanju, da su Eš'arije, imaturidije, da su sekte, i da su, do stvari, to su sekte Ilmu Kelama, a Ilmu Kelam je osuđen od od, od, od, od učenjaka četiri mezeba i od Celefa ovog umeta, a oni su znači znači oni su znači tuma to znači šarija tumače akidu sa strane ilmu kelama znači kelamističke sekte skolastičarski ako zvani a ono što je došlo u vjerodostavnom hadisu da znači, će 72 skupine el u vatru znači ovaj ummet podijelo u 73 skupine da znači, će 72 u vatru a jedna neće, a koja je to uvijed osnovna došla, to je, je džemaa. E, znači, 72 skupine e, ubrajaju su sve one koji nisu ehle sunne suneval džemaa. E, a od njih, od tih 72 skupine kojima se prijeti vatrom, su svakako i ešarije i maturidije. S tim da ovdje treba naznačiti, kad se kaže da, da će biti u vatri, e, da se misli po tim, znači da je to prijetnja za njih. A da ne znači Da, će, da, mora, da mora biti sigurno u vatri, da će sve oni koji su, su prihrani iz tih skupina, da će vorjeti u vatri, da će biti u vatri, tako dalje. Znači, moguće da Allah šano nekima od njih oprosti, kako pojedinicom ono tih skupina, kako samim skupinama. Odnosno, najbitnija stvar ovdje se kaže da te 72 skupine, da, one, da se ne misli da su one nevjerničke skupine, kako to prenosi, je li šehoj islami bit da Kada kaže, ako kaže, kad je svaka od 72 skupine, koje znači spomenuti hadisu, čini i kufr, koji izvodi iz Mileta, oprećan je, kaže, Kur'anu, Sunnetu, Iđmao, Ashabara, Djelohanhu, pa čak i Čmao, Četvorce imama, a i ostalih, jer nema nikoga do njih od njih da je proglasio nevjerničkom svaku od 72 skupine, nego neki od tih skupina proglasavaju jedni drugi nevjernice zbog nekih izjava. Znači, one međusobne jedne druge proglasavaju nevjernicima, a ehle sunova džema ih ne proglasavaju nevjerničkim. Odnosno, za one skupine koje su proglasavaju nevjerničkim, one se ne ubrajaju u 72 skupine. Poput džehmija, recimo. Poput džehmija, kako se prenosi u učenjaka da se proglasio nevjerničkom skupinom, Znači, oni koji proglasili nevjereničko, a to je većina učenjaka ovog umeta i što je ispravno, ono na čemu su bilo oskidio da je to, to kufer. naši dao se, uh, Džehmije ne obraju 72 skupine. Tako i kod učenjaka koji ne obraju, uh, koji te kvire, koji proglasili nevjereničkom šije Rafidije, oni automatski ne obraju 72 skupine. se to je uh, tema za sebe i duga je. Uh, ono što što je vrlo bitna stvar, da sam pominan, znači, uh, da, da šarije maturidije. Znači, mi imamo redovno predavanje po ovom pitanju, pa ko već te može jel možemo petkom, kada bude predavanje najveće. A što sviđa, znači, razime po pitanju Šarija Maturidija je u tome, da oni nisu ehli sunne val džemaa, da su obraju 72 skupine, znači, oni skupina kojima se prijeti vatrumu hadisu, što ne znači da je to kufr, da i vodi u kufr, da su kjafiri. A da dokada oni nisu ehli sunne val džemaa, je to što su se Eš'arije i Maturidije razišle sa, sa akidom ehli sunne val džema, u većini temeljnih akideskih pitanja. Znači, ovo je vrlo bitna stvar. Znači, Eš'arije i Maturidije, onako kako tumači akidu, one su razišle sa akidom ehli sunne val džema, u većini temeljnih akideskih pitanja. Znači, ne sporedni, nego temeljnih. A dovo ono Da se rađiđu samo sa jednom u jednom akidijskom temelju da bi se smatrao da se izašli od Ehlasuneva džemaa. A kamo li u većini tih temeljnjih akidijskih pitanja? E, I naravno druga stvar koja je dokaz da oni nisu Ehlasuneva džemaa, odnosno da su oni ubraju 72 skupine kojima se prijeti vatrom, je to da su same šarije maturije u stvari kelamistička skupina. A tu nima razilaža i ko sami je Šarije Maturidija, da oni sami sebe smatraju da, da su skupine Ilmu Kelama, kelamistički skupina, skolasičarski. A onaj ko se bavi Ilmu Kelamom, je nazvan od Ehlu Sunuva džemata su Ehlul Ehva. Ono ehlul Ehva znači eh, novotar, oni koji slijedi svoje strasti. A naravno da su novotare, oni koji slijedi svoje strasti, ne mogu brati Ehlu Sunuva džemata. Također od dokaza da su Šarije Maturidije, eh, da nisu Ehlu Sunuva džemata, odnosno da, da spadaju 72, eh, 72 skupine ima se prijeti vatrom, je svakako to, što, su, što je velika istina, da su najveći učenjaci, ešarijski učenjaci, da su oni, da, da su, znači, poput Đuvenija, Razija, Gazalija i mnogi drugi, da se pokajali i vratili na mezveb Selefo-okid, što je zapisano u knjigama od samih učenjaka ešarija, koji je zapisalo u svojim knjigama. Znači, normalno, ako se oni vratili, sa sa na koji su bili na akidu i e, kako kažu je i mama Ahmeda na, na akidu obični ljudi muslimana na akidu selepa u ugmeta ovo se postavlja pa na koju su akide prije toga bili naravno nisu bili na akide ehle sunne velgeme nego se vratili tek nakon se pokajao vratio na akide ehle sunne velgeme i naravno je i zadnja presuda svaka koja, koja definitivno govori o tome da eharija maturidije nisu ehle sunne velgeme a to je u stvari da, da su izjave izjave uh, učenjaka i prvih i potojnji učenjaka ovog umeta, normalni učenjaki ehli sune val džemah, da je arije maturidije nisu ehli sune val džemah. I ovo je dovoljno po ovom pitanju, jel, da se ne dulji oko toga. Što se tiče a što se tiče, jel, uh, kako došlo pitanje, kaže da jedan da je oštruneg i rekao da mi onda vjeru uzimamo sektaša, pa ne znam, jel, na što se tu misli, uh, uh, Hvala Bogu da onaj ko uči od Ešarija, da uzima vjeru jel, od, od, od, od, od, od, od, od skolastičara, od ilmu kelama, od sektaša, od onih koji nisu jahli sunebal džema, i u tome nema nikakvog spora, jel, da, da uzima od njih, a u stvari od njih se u akidu ne uzima od njih akidu ne treba ni učiti. Jel. Odnosno, ovi hoću da kažem... Da kada dođe neko, pa makar bio naši daja, i za negir ovu stvar, e, njemu treba fino reći poručiti, dragi naš brate, hajde ti fino izući tu meselu, to pitanje, detaljno izući, vrace na učenjake stavove Ehlus Unala, ne Ibn Taymi, Ibn Kayima i, i, i, i Muhamide Mudeleha, nego učenjake, sele pa ugumeta i vidi kako su oni protimačili osnovna pideska pitanja i uporedi s onim na čemu se danas Šarije Maturi dije. Pa ćemo vidjeti jel, jel to ehlu sunrađima ili nije ehlu sunrađa, a što je jasan jel, rezultat, e, odnosno, znači e, onaj ko nema znanja o ovome, ne treba da iznosi stav, a pogotovo ako se broji, ako se boji, jel, Uh, ako se boji jel, uh, islamske zajednice, boji se da će neko ukoriti tu stvar, boji se da će to neko godest u ekstremizam, boji se da se s ovim stavom podržava uh, terfijska dejata, to, to su neosnovni stvari, istina se mora reći i ona se mora poznati i do. dođe da se ta stvar javno govori, da se o njoj zna i da se o svojim dokazima. Na onom što su rekli učenjaci prije nas, a ne da vadimo nešto iz svojih džepova i da prišamo od sebe. Toliko po ovom pitanju. Što se tiče sljedećeg pitanja, u njemu je došlo, u njemu je došlo kaže, nakon se lama, kaže, interesuje me, interesuje me, e, provjeravam jel da li se čuje, Interesuje me kako se može gledati na stanje u koje zapadne jedan vijednik, a koje je doktori zovu depresijom. Da li je uopšte dozvoljeno uzima, uzimanje antidepresiva u svrhu liječenja, jer znamo da je sabor toliko tražen od nas i da ćemo imati veliku nagradu za sabor, da li onda onaj ko uzima antidepresivu gubi tu nadu i kako da se bori sa tom bolešu bez tih lijekova, a da naglasim da je osoba prošla velika iskušenja od gubljenja vlada i brašnog druga i sad, će, sad često u teškom stanju uzima te lijekove, a u je protiv njih molim iskren savjet i pomoć. E, ovdje je malo e, pitanje poopširno. E, odnosno, ovo pitanje se može da švanta nekoliko mislijela. Prva stvari e, a to je, e, i ona je najbitnija ona odgo, odgovor na pitanje, e, da se ovo pitanje vraća e, kakav je šarijski propis liječenja u islamu? Znači, da li je propisano liječenje u islamu? Koga da si neka bolest? Znači, to je tako se takoga ja bar razumijem suština pitanja ovdje suština ovoga što je navedeno pitanje pa ćemo samo na vratna i tako dalje znači pitanje liječenja po tom pitanju prenosi se uglavnom neka četiri stava učenjaka dio učenjaka je na stavu da je da liječenje znači ona kao bude bolest da mu liječenje važni da je liječenje mu se manje drugi stav učenjaka da je liječenje mu stehab ne važno ne mu stehab Znači, čak ima nagradu jel, ako se liječi. Treći stav učenjaka je da je mubah, da je samo dozvoljeno liječenje. Četvrti stav učenjaka je da je preće ne liječiti se. Da je dozvoljeno, ali preće i veći sevap i veća nagrada ako se ne liječi. I što je jako zanimljivo, za sve četiri ova stava postoje šariatski dokazi. Da ih ne navodi imel redom. Za prvi stav koji kažu da je vađi, da je vađib posle nekoliko hadisa kojima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selam rekao fata dawa walata dawa bi haram odnosno hadis koji bijegi Abu Daud i bijegi Tirmizi uz, uz, uz, dva sunana, u svoja sunena u, u, u kojih kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao u hadisu od Abu Derda i od same Ibn Sherika da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selam rekao kan inallaha enzele da wadawa yani Allah je spustio kaže i bol jest ili Kaže fage, da za da in i učinio za svaku bol slik, dao je znači za svaku bol slik. Kaže prete dao ili ječite se, pasel ječite. Volata, tada, volata dao bih haram. Anime mo se ječiti sa onim šte je haram. Adis je vjerodostojan. Ostojan. Mnogi izgaončanjaci ocjenili Đorđo Ostojnim. Takođe u Rivajetu kod kod u drugom Rivajetu od usam ibn Sherika je došlo Kaže: "Inna Allaha 'azza wa lem jeda' da'in illa bada' lahu dawa". Alat znači da je Nije dao da, e, bolest, a da nije dao lijek za tu bolest. Kaže: "Ghayru da'in wahidin". Osi kaže, osi kaže jedne bolesti, a to je kaže starost, znači za starost nema lijeka. I, i tako da napravi i drugi rivajati u kojima je došlo jel uh, u kojima je došlo jel uh, propisano odnosno u ovim hadisma, kako dokazuju da je vađiv, naredba poslanikaslana kaže fete da, fete, fete da, wow. i liječite se međusobno. Kažu oni da ovo ukazuje na, na da to da je vađiv. Drugi vičansko kažu da je mustehab, kažu jel, imamo druge slučajeve u kojima poslanik salalahu alivin selem, e, e, vjerodoslan, isti kojima je došlo, da određima koji su bili bolesni da im nije rekao, naredio da se liječije. Nego je čak, imamo slučaj, jel, Hadis vjerodostajan u muslimu, ona žena koja je došla, jel, koja je imala epilepsiju, odnosno imala je napad, ređina, eh, eh, eh, on je, kad je ona tražila od njeg da on ju dovi, da je Allah članu izliječi, on je rekao, jel, jel, hoćeš to, ili, kaže, da ostaniš sa tom bolešu, a da, da dobije džennet, pa je ona prihvatla to drugo je nasa o da ne spominjem, glavnom znači u Hadisu nije došlo, čak, čak i poslanih se dao prednost Prednost da se ne liječi i ovo stvar je dokaz oni koji kažu da je preče da se ne liječi, da se sabura. E, I tako, jel, oni koji kazuju da je muba, da je dozvoljno liječen, dokazuju s hadisom, tako hadis Oranijin, koji je došao i također u Buhari. Hadis, znači oni, oni skupine ljudi koji su došli u Medinu, došli su u Medinu, prihvatili i primili islam, znači skupina jedna, pod imenom Oranijin, pa su, jel, zbog dobri su odjele bojest koja se vraćala na na mjesto boravka gdje se gdje su boraveli pa ime poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže idite jel do do čobana koji čuva stado od zakata kaže i e, pijte mlijeko i kaže mokraću od deva I kaže, izviječite se tim, pa su on tako, ka, ali u hadisu ono što je pojena došlo, kaže, in šitom, ako hoćete, uradite to, ako hoćete, ite to uradite. Pa su oni ošli uradili, nakon hadisa, vjerojatno vam poznat, da su oni otišli, da su, uh, da su postali, posljednika sada popili nijeka i, i popili mokšić, izviječili se, pa su ubili, jel, ubili čobana, pa su ukrali stado i popili, pa je posljednika sada za njima posao, jel, poslao konjicu koja je uhvatila i kazna i tako dalje, što, na, što nas ne zanima u ovom kontekstu ovdje. Ali ono što je bitno, znači, iz se dokazuje, oni koji kažu da je samo dozvoljeno to, jer je poslani stvarno rekao, ako hoćete itališće, znači, mi znači, je rekao, bolje vam ite, nego ako hoćete. Hele, ne ise, da ne duljem oko ovoga, znači, sve četiri stava imaju dokaze. Ono što se e, pomen jel, može i mnogi učinjavac na tom stavu, da je od svih ovi stavova, nekako najdalji, najdalji stav od ispravnog je da je, je vađiv, da liječenje vađiv. Znači, ovi, ovi dokazi, kada sve sabiraju, kada ih sve sagredamo, ukazuju da nije vađiv, da liječenje nije vađiv. Ono, može biti muba, može čak biti e, e, prečio da se ne liječi, da se sabura na tom, ima nagrada, ili, ako predstavljaju da je musteha vidi, da to imaju dokazi, ali da se kaže da je vađiv, znači, znači, znači, ako neko nešto da se liječi, da je griješan To je, ne, to je najdalji stav od ova četiri stava. E, ako se sad nakon ovoga vratimo na, na početak pitanja, to je e, po pitanju e, liječenja depresije. E, po pitanju liječenja depresije, na način da se uzima antidepresivi, antidepresiju itd. E, ono koliko ja razumijem tu temu, to je je depresija vid bolesti kao i ostale bolesti i ona se liječi na način koji se liječi kako što ljekari liječnici udvrdili, i liječnici utvrdili i smatra da nema nikakve smjetnje sa šarijaske strane da se koristi e, antidepresivna sredstva u svrhu liječenja odnosno određene tablete koje se piju i e, lično sam razgovarao sa, e, sa doktorom koji me pojasnio način liječenja pošto se e, pošto ta bolest vraća na, na, na psihu čovjeka, na nerve i tako dalje kaže da je, da su ljekari tvrdili u stvari, stvari kako ljekari sa tabletama mogu riješiti tu bolest znači koja je depresija koja se vraća na psih, psihička bolest Kako se ona, kako se može tableta lići, može se lići na taj način, ka, tako kaže, znači ovo je jedno upršćen način objašnjenja kako, kako je on meni pojasnio, kaže da se radi o tome da stvari tablet, da su, su ljekar ustanovili, da se depresa pojavljuje zbog slabi e, cirkulaciji e, e, nerva e, na određenim mjestima u glavi i zbog zasada, e, zbog, znači, poremećaja, e, znači, e, kretanja nerva u glavi u određenim mjesima, naravno ono koje su vezano za, za razmišljanje, za smatranje, pamćenje itd. i tako dalje. I kada popiju određene te tablete koje su, koje su lijek za depresiju, Pospješuje se prolazak njera kroz, kroz ta mjesta, čime se liječi sa tabletoma depresije. Naravno, ona se treba liječiti i, i sa psiloške strane, sa razgovornom sa liječenjem koji se utvori problem, e, odak se pojavlja depresija i tako dalje, napoznat, znači vjerojatno ona koji pita znao o čemu se radi. Znači, e, tako da gledajte sa te strane, znači e, a, ti lijekovi antidepresivi koji se uzimaju za liječenje depresije, znači e, imaju svoje pojašnjenje sa znači sa fiziološke strane i i nisu e, sa te strane gledajući jel, oni nisu sporni sa hirurške strane i, i e, da se kaže ovda oni stvaraju da oni stvaraju šteti čovjeku i tako dalje odnosno da se vratim na na onaj prvi dio odgovora a to je e, liječenje ove bolesti e, Znači vraća se na ono stav učenjaka po pitanju kakav je propis uopšte liječenja u islamu. Da li on vađi mustehab, mubah, dozvoljen ili je prečio da se ne liječi. Pa s odno čovjek jel, koji stav vidi da je bliže ispravnom, on njega i prihvati. Nisam svjesno navodio jel, učenjaka koji su na kojem stavu po pitanju ovog zbog, zbog kako će vremena na ovom mjestu. Ono što bi moj lični savjet bi... Jel, za, za osobu koja je po depresiju, da se liječi, da ide kod ljekara, da koristi te uh, da i prestane koristiti nakon doglednog vremena i da, jel, da, da ide kod, kod doktora, da sa njim razgovara na način kako to oni liječe, kako liječe te depresivne bolesti. A sa strane šarijata nema nikakve smjetnje, ako bi ovo stavili pod, pod ono da je mustehab, da se čovjek liječi, pogotovo što što depresija zna biti sporna, što može odvesti u veće belaje, u veće probleme i e, koji nakon ako se to jel na vrijeme ne izliječi, može izazvati velike poremećaje i kod same osobe, u njegovom životu, u porodicu i tako dalje. Ala zna najbolje. E, sedmo pitanje. Sedmo pitanje, u sedmo pitanje došlo, nakon se Lama kaže, sestra se razvela od muža prije par mjeseci, ali ne sudski. Kaže, centar za socijalni rad odlučio da prima 100 kondvertibilnih maraka alimentacije jer u to vrijeme njen bivši muž nije radio. Sada on radi u državnoj ustanovi i ima dobru platu. Da li je njoj dozvoljeno da traži sudskim putem s tim, da to traži sudskim putem, s tim da to on ne daje redovno? I da li smije trošiti na druge stvari Kirije riježi osim na djete? Napomena, on je naglasio da taj novac koji neredovno daje, ne smije trošiti osim za djete. Sestra nema stalna primanja. Odgovor na ovo pitanje, daži ovdje ima dva pitanja. Prvi dio pitanja, da li je njoj dozvoljeno da, da traži to sudskim putem, s tim da on ne daje redovno. To je prvi dio pitanja. Uh, odgovor znači, na ovo uh, uh, da ona osoba koja ima neko pravo bilo ono novčano mat, uh, materialno, bilo koji vidi metka i tako dalje, ima neko pravo i ne može ga drugačije izganjati dobiti, znači od te osobe ona to negira, uh, suprostavljala sa tome i tako dalje, tumače na svoj način ako ne može svoje pravo drugačije dobiti osim preko, pošto mi nemoj širijskih suda, preko takozvanog tagutskog suda postojećek od nas dozvoljeno je znači tražiti svoje pravo preko tog suda i prema tome nema nikakve smjetnje da se preko postojećih suda kod nas traži ako neće dugačije da se odazove otac djeteta da se traži da se znači da da otac pošto otac po šerijatu je važit da on da on izdržaje dijete da znači da plaća troškove života djeteta. Shodno, jel, otprilike ono kako se utvrdi, jel, na današnjem sudu, postojećem Tagudskom, otprilike je tako i šerijatu, nema tu velike razlike, procjena se izvrši, znači procjena se izvrši koliko je realno shodno njegovim mogućnostima i shodno potreba djeteta da se izdvaja alimentacija. Naravno, jel, ono bi najbolje bilo kada bi njih dvoje mogli da, se, da im presudi neki učen čovjek, presudi, da se toga drže. Međutim, poznajući praksu kod nas, uglavnom, to ne ide tako. Obično se završi na, na sudu. A što se tiče drugog, drugog dijela pitanja, Dana navodi dokaze za dozvolu ovog, je prava, to je vjerojatno poznato, mnogim navoženo je pisano o tome i to je ispravno stav I, i time se nam narušava akida jednog muslimana i to nije dijelo kufra i širta i tako dalje, kako znaju ovi, jel, što je pogrešno tumači je tumačit, Drugi dio pitanja, a to je, kaže, kaže da dali se smije, znači, alimentacije koja bi se dobijela, da li se smijet trošiti na druge stvari, poput Kirije Režije, osim, osim na djeteta. I napomne, znači, on, da je otac naglasio da, da, ne smije, da se ne smije trošiti osim na dijete za djete, a, a, a ova njegova je odbivša žena a šesnaest godina stana primanja. Odgovor na ovaj dio pitanja je sljedeći da i netak odnosno novac za izdržavanje koji daje otac svom djetetu da majka nema pravo na njega u osnovi nema pravo na njega. Nači taj imetak se ne odnosi na nju i ona i iako je dijete kod nje znači kada taj imetak dođe do nje taj novac ona time nije postala vlasnik tog imetka da ga može trošiti kako hoće i za svoje potrebe onako kako joj odgovara. Znači ispravno je da je taj imetak obavezan da troši na dijete shodno njegovim potrebama. Znači shodno njegove potrebama. Šta je dokaz ovo? dokad jednostavno ovo je da poznao ti hadisu u kojima je zabranjen tuđi imetak kao što je hadis jel, u muslimu vjerodostojan hadis u ukon došla kod na muslim haram, gdje mogu mu Allahu i vjerduho svakim muslimanima muslimanu haram, njegov njegovo krv, njegov kr, netak, njegov njegova čast, znači metak nekog muslimana je haram, osim biti bi neka ako on to dozvoli. Znači u ovom slučaju otac, znači on je vlasnik tog imetka i on je dužan da izdae ono odio znači daj na dijete, a ne na na na njegovu bivšu ženu, na, na svoju bivšu suprgu. I ona u tome nema pravo. Iako ona znači koja koja, je, koja koje dijete kojeg ona jel, čuva, pazi i tako dalje, odgaja. Znači, ona nima pravo na taj imetak. E, također, drugi dokaz, ne navodimo, jel, redosan hadis, jel, kojeg je albanicijan redosanik, ila je hilu malo imrin muslim, ila bi bi nefsin minhu, nije dozvoljen imetak muslimana, osim sa njegovim, jel, sa njegovom dozvom, sa njegovim pristankom. E, međutim, jel, ako vratimo na, na ostanje, kako spomenuto ovdje, u pitanju, E, e, nema smetnje da majka e, od novca koje dobije za dijete da shodno kako ona procjeni je e, da, da troši od od tog novca za plaćanje kirije, za plaćanje od, od drugih potreba, e, struje, vode i tako dalje. Jer, jer, u stvari, i djete te stvari koristi. Dijete, u stvari, dio, dio kirije se odnosi i na dijete. dio, znači, struje, vode se odnosi da je dužno platiti i djete, znači, shodno kad se podijeli, ako su njih dvoje ukući, znači, dio je dužan da plati oca za svoje djete, kao što i majka plaća za sebe, znači, kad se to procentualno podijeli, znači, sa te strane je dozvoljeno da majka troši taj imetak, u te stvari koje se vraćaju u koris za dijete. Naci ne da koristi za svoje lične potrebe. Ne za svoje lične potrebe, nego da koristi taj dio e, novca koji dobije, znači za plaćanje kirije, za plaćanje struje, vode e, i hrane, i sve što tome, znači procentualno. Ako ona primara da ona troši 300 maraka mjesečno za hranu. A dijete recimo jede 1/3 od te hrane, ona ostalo jede. Nači, govorim za hranu, samo slučajno. Nači, nema ne dozvoljeno noj, na udme, znači sto maraka koristi od tih koje dobije za dijete, i dvije su svoji i zajedno to zajednički troši i zajednički s njima jede. Normalno neće dijete zalogajem, ja zalogajem. To to lačno pereči nas takim detaljima i takvim jel teškim stvarima i nemogućim. E, nego, znači, procentano se začuna znači, koliko dijete, na dijeta se troši u svim ovim stvarima i pomiješa se znači, i metak odjeteta od i njeni metak i zajednički se troši a da ona uze da uzme i metak kada on dadne za djete da ga ona troši onako bez ikakog računa, bez ikakog, da ga troši za svoje potrebe, to u osnovi nije dozvoljeno nego je dozvoljeno u ovom u ovom kontekstu kako sam malo prije spomenuo e, otpilike to je odgovor na ovo pitanje Allah zna najbolje E, š, imamo još e, s obzirom jel, danas je vrijeme već, već smo e, prošli e, ja bi još na jedno pitanje dogovorili da se, a, sa time prestanimo ono što pitanje ostane da se to odgodi za, za, za sljedeću sedmicu inšalatala e, osmo pitanje u osmom pitanju e, e, je došlo kaže assalamu alaykum wa rahmetullahi wabarakatuh aleikum wa selam wa rahmatullahi wa barakatuh kaže ko je Amr Halid e, odnosno Amr Halid kako naravno na se čita e, tako je došao samo u pitanju e, ovo pitanje je prvo u osnovi je da odma da naglasimo jel da kako pita određenoj osobi Ovdje, vjerojatno svima poznata ova osoba, radi se je o poznatom daji, svjetski poznatom a, daji, e, koji je rodom iz Egipta, e, koji je napisao mnogo knjiga, čak su prevedene kod nas u Bosni. E, pošto se vjerojatno u pitanju misli je da se pojasni imali šta sporno kod njeg, e, e, odnosno kao dalje, kao učen čovjek na kom stepenu i tako dalje. Odmah na početku da da da naglasim jel, da one stvari slijedeće inšallah ću spomenti jel da se razdvoji jel od toga kada se govori o, o, o čovjeku i kada se govori o nekim spornim stvarima kod nje, odnosno kada se kaže za nekog da je da da je, riječ je rekao da je to riječ kufra. To ne znači da je on automatski kjavar i tako dalje. Hele, neći se do, doći to pojašnjeno. Naime, odgovor na ovo pitanje ko je Amrhalid, znači mi imamo tih osnovnih podataka da je, da, da je iz, iz Egipta i da, da je poznati svjetski poznati Daja, napisao mnoštvo knjiga i tako dalje, što je opće poznato vjerojatno većini ljudi. Ona na, bitna stvar vezana za njega je to da ovaj Daja, Nema šarijaskog znanja, nije ga učio u šarijaskim fakutetima i islamskim školama, niti je uzao to znanje udočenjaka, nego za njeg mnogi poznati učenjaci kažu da je, što se tiče njegov šarijaskog znanja, da je on Jahil da nema šarijaskog znanja. I to su jasno i precizno rekli i zanegirali njegove određene stvari, od koje ćemo mi navesti sljedeće njegovo djelovanje, njegovo način, njegovo tumačenje, ono što piše u knjigama itd. Znači, ova prva vrlo bitna stvar je da je to čovjek koji nema šarijaskog znanja. Nije stekao sigurno pouzdano šarijasko znanje. Niti u islamskim školama, niti je uzao to od šehova. A u svojim predavanjima si ne vraća da ispravne na pouzdani na pouzdani, na pouzdani islamske knjige. Druga stvar, vrlo bitna da se pominje njega, je to da je ovaj daja sposoban u retorici, da ima moć i sposobnost lijepog govora, izražavanja, dočaravanja, slikovitog pričanja, čime privlači veliku pažnju ljudi i žena, naravno, pošto drži ženama i djevojkama posebno predavanje, I sa time je probio se kod, kod mnogih širih masa muslimanskih i, i zbog toga je postao i poznat, jel? I sa svojim neprestanim radom i djelovanjem. Također, ono što, su meni, što sam lično čuo određenih učenih ljudi koji poznaju njegovo stanje je to odnosno od samih Egipćana sam lično čuo da, da je on I postao poznat po tome i čulo se za nje kada je imao uspjeha kod bogatih slojeva u Egiptu. Znači kod, kod omladine, mladića i djevojaka u Egiptu, kod kojih inače koji inač neće, ne vraćaju se naučene ljudje, ne uzimaju od njih, ne od njih, tako dalje, koji su jel, opčarani zapadnim životom, zapadom, zapadnom civilizacijom. On je uspio da, da priđe njihovom srcu na način e, njegove sposobnosti i snage, njegove uretorici. E, tako da je uspio da uđe među te ljude, znači među bogate slojeve unutar e, egipatskog naroda. Naravno, dalje je ušao i kod drugih kada je radio van Egipta, kada je radio davijske kinosti. Naravno, on putio i Europu, putio i Ameriku i na druga mjesta. Ušao. E, I, i potom je, tome znači postao a, posebno istaknut da je uspio kod određenih skupini za razliku od mnogih drugih ljudi koji nisu mogli proći u, ovi, u ovim ovim bogatim slojevima. To ono što su neke opće poznate stvari za njeg. a ono što što je bitno uđe se naglasiti kada govorimo o njemu, a to je da su njegova predavanja, njegove knjige. Znate, predavanja znači bila audio ili video kasetama, almo ono što se prenosi. Da su e, pune, pune grešaka, pune grešaka, što akideskih, e, što fikskih, što u pogrešnom tumačenju Islama određeni pitanja, e, tako da su o tome mogla držati predavanja. A ne treba čuditi, ne treba, čuditi, ne treba i tu čuditi je to mnoštvo grešaka, e, jer je pozadina toga u stvari njegovo nepoznavanje šerijata nije učio šerijat, niti ga uzeo od učenih, ne vraća se na pouzdane i provjerene knjige, pa onda kako on dok od nas kaže lupa ko po diviziji. Uh uglavnom ja ću navesti neke, neke greške koje mu, koje, koje mu se prigovaraju, koje su prisutne u njegovim mogu sačuti u njegovim knjigama, mogu se čuti na njegovim kasetama, njegovim predavanjima na youtube gdje god je zavirite. A od tih, recimo, poznatih stvari kojima se prigovaraju, je između ostalo njegovo pozivanje u takozvano hurijetulijetikad, u slobodu vjerovanja. On kaže jel, da Islam i sloboda akide, sloboda vjerovanja, da, da nema između toga kolizije, da je Islam došao kao milost i rahmet za sve religije da im otvara vrata i pruža ruke dozvoljava da, da ljudi vjeruju u šta hoće. Naravno, on se vraća na određene kuranske ajete u kojima Allah kaže ljudima ako, ako hoćete vjeruti, ako, ako nećete, ne morate vjeruti. S tim da su ti ajeti, u tim ajetu nije došlo izbor ljudima hoće li vjerati, neće vjerovati, normalno ispravno tomačenje, nego, nego prijetnja, nego je tu prijetnja a ne sloboda izbora i tako dalje. Uh e, uglavnom ovo što ću najviše ovaj stvari ne potreba navodi mi detalje odgovore na ono sa čime došao. To je vjerojatno opće poznato svakom muslimanu uh e, pogrešnost takvog tumačenja. Jer on recimo ovu, on dokazuje ovu ovu svoju ovu svoju tvrdnju sloboda vjerojda da da svi ljudi slobodni mogu vjerovati ta oči. E, dokazuju, dokazuje e, sa kuranskim ajitom, u kojem muzični kaže, onaj ko hoće neka vjeri, onaj ko hoće neka ne vjeri, neka bude kjavri, tako dalje. Naravno, da odgovaram na ovaj, jel, nema potrebe, vjerojatno to, naravno muslimanima, jel, koji smo ne ispravljati poznato, je da je to pogrešno tumačenje, da uše nije u tome izbor, hoće li čovjek neće vjerovati. Hedljom neće. Između ostalog, po čemu je poznat ovaj daje, e po ono što mu se prigovara je to da je u određenim svojim predavanjima dozvolio i smatra da nema nikakve smjetnje da se traži pomoć od Omara ibn al-Hataba radijallahu anhu odnosno kaže kada je čovjek ode do Kabura poslanika sallallahu alejhi ve poselam i posela se sa Omerom radijallahu anhu Da kaže, kaže, muhta, džine, leke, ja, omer mi imamo potrebe zato tobom, da se obrati omar radi lahana, i da kaže, mi imamo potrebe zato bom o, omere. O, spomni, jel, poznatoj, e, poznatoj kaseti koja rašljena koja o, o obavljanju hađa, šta čovjek da radi kad ode na hađa, da posjeti e, kaubor poslanika, s.a. lalahu, a. lalahu, a. lalahu, a. lalahu, a. lalahu, a. lalahu, a. lalahu, a gdje on e, e, smatra i spominje to na koji način čovjek da razgovara, da se obrati Omer radijalama da traži pomoć. Da traži pomoć od Omer radijalama. Da govorimo e, detalje, spornost e, e, a, takvog tumačenja. Mislim da nema potrebe na ovom mjestu. Također ono što mu se prigovara je to da je na jednom, e, na jednom predavanju rekao Uh, u jednom predavanju, uh, kada je govorio, jel, o, na kaseti jedno ima snimljeno, u predavanju pod nazvom Adem i Hava, da je rekao, uh, postao pitanje, kaže, ja džemah, iblis kefere, elma kefers, kaže, ovo sa njihovom lahđom, njihovom, jel, uh, načinom razgova, pričanja, jel, arabskog jezika, koji se razlikuje od, od njiženog, gdje on kaže, o, o džemate, kaže, je li iblis bio kefir ili nije učinio kufr? A zatim tako toga on daje odgovor, kaže la ma kefarš. Kaže, ne, Iblis nije učinio kufr. Kaže, zašto što mu je dokaz? Kaže, jer Iblis kaže rabbi bina agvejteni. Kaže, rabbi gospodano moj, zbog onog što si me zaveo i odveo u zabludu. I kaže, sad on tumači to, kaže, jer kaže on rabbi. Znači, on priznaje Allaha Đelešanu, kaže. Kako će biti kafir onaj koji kaže moj gospodaru. Ne, se da nema potrebe da odgovaram jel na na ovo, na na ove izjave. A uzgled da spomenim da je kada je ovo prenešeno, jel kada je upitan Šejh Uthaymin rahimehullah bio živ tad kada je upitano jel e, e, kakav je propis toga da neko kaže da Iblis nije učinio kufar da nije kafir. Pa Šejh rahimehullah odgovorio, kaži, kaži, e, naviju Kur'anski ajtu koje Mala Žešanu jasno i otvrno kaži ila iblise ebao stekbarovakane mine kafirin osim iblisa kaže koji se jel koji odbio i zoholio se i bio je od kafira i kaži šejih Rahimeullah ibn Fejmin kaži onaj ko kaži onaj ko kaži da iblis nije kafir kaže jeđib en justet, justetab Obavaze, kaže se traži onih da učini taubu kada fe intaba u ila qatil kada ako učini taubu dobro jest kaže, a u alprotinu se ubijala što kaže lenehu anahu kadhaba Kur'an jer je on utjerava u laj Kur'an i tako dalje na na, na, na il, što je šejh Zemir rekao znači ovo ovo što je govorio o riječi kufra to što je odvelo jednog učenjaka u Didi Da kada mu je prenašeno je ovo, da je on to rekao na predavanju, kada je čuo, on je onda protekvirio ovog daju. Rekao da je on kjafir, da je Amar Kafir. Pa su poslije došli ovom šejihu rekli, ne navodi njegove ime, došli i rekli, objasnim da, o kome se tu radi, pa kada je šejih jel, čuo da u se radi tu o čovjeku koji ne ima šerijskog znanja, koji je to tako daja, samostalni daja, jel? koji nije stekao švijezgo znanje, nije švijezgo znanja, pa je onda, jel, povukao svoj fetvu i rekao, jel, da je on džahil, treba ga poučiti islamu, jel, e, i da ne treba da ljudima da poziva vjeru, tumači vjeru, ako nema znanja. Ovo isto su rekli, naravno, da, da on nema švijezgo znanja i da ne treba da ljudima, da poziva ljude u islam, da tumači vjeru. Ovo su rekli, mnogi egipatski učenjaci, e, e, rekao, jel, da je on najpreći, da on sjedne kod učenog da, učenog da uči vjeru ispravno, a ne da druge poziva u vjeru u i tumači. Zbog čega? Zbog ovih stvari koje sad navodim, znači zbog ovih pogrešnih tumačenja. Jer kada neko ne uzme na zdravim oslovama tumačenje vjeri islam i ne uzme sa pravih izvora i od učenih ljudi, naravno da će doći sa ovakvim nebulozama sa kakvim je on došao. Također o stvari kojima se pregovara je to, da je da je za, za, za Musa Alehi salama da je za njega je njeg rekao jel da, da u jednom predavanju kad je govorio o noćima Ramazana 1442 po po hijri, kaže da Musa alihi nije imao da da Allahu je rekao Musa alihi da nema Musa ali selam povjerenja nema sika wallahu jallashanu i tako dalje inače on drži predavanja tefsiri kuranske ajete, lično sam prešao nekoliko tih predavanja, da ono što se može, što je opća koncertacija tih predavanja, da, da više je liče na, na nekakav cirkus, nego na, na ozbiljno predavanje, znači tu je totalno slobodno tumačenje kuranskih ajeta, ponašanje poslanika, onako kako, bijel, kako, kako, kako u njemu hodni napameti da po toomači ne vraća se na tepsire, ne, ne vraća se šta su učenjaci rekli, ne vraća se na hadise šta dođe od isma. Nekad se vrađa neke stvari, nekad ne vraća. uglavnom ono u globali što dođe je uglavnom na smije publiku, na smije publiku i dođe s onim što uglavnom odgovara ljudima, što im odgovara, čuj što bi volje da čuj da su odi, da su po to nikad Musa a da je se Onza ljubio, oni bi djevojke kojima napio stoku da je da je Onza u nju, ona u njega, da je tu ljuba se javla među njima. I te se slučajno tako on to opisuje taj događaj el koji došao u Kur'anu i el da ne idimo detaljel što nema sumnje da je daleko el daleko od ispravnog tumačenja tih ajeta. Dalje ostvari koji mu se koji se pregovara Amrah Had. Znači ovdje bormu detalje precizno šta im samo se pregovara, ne onako u općenoj el. Da je, da, da je on uh, jednom držao je predavanje e, govoreći o umjetnosti i umjetnicima predavanje pod naslovom je umjetnost u izgradnji života u stvaranju života pa je jel između ostalog jel rekao kaže podigao glas i kaže kaže jel, da će Alađešaanu na sudnjem danu doći i reče Uh, tom, tom umjetniku reče, kaže, umjetnika, kaže, šta si ti, o, znači, umjetnicima, koji se bavio umjetnostima određenim, kaže, ja sam ti dao, kaže, uh, dao sam ti, kaže, sposobnost, dao sam ti talenat u toj, toj umjetnosti, pa šta si ti uradio, jel, u ime Allah, Đelešanu, jel, i tako dalje, i onda, kaže, ako je uradio nešto što je pomoglo Allahovu vjeru, kaže, uveće ga Allah, Đelešanu, reči, džennet, ako, kaže, nisi on, Allah, Đelešanu, reče uljivati na takav način, je da neko dođe da priča što nema veze ni s jednom hadisu došto nigdje, nigdje, u, nigdje ni u ajtim došto da će da će umjetnicima da će tako nešto reču umjetnici, međutim on to tako na tako plastičan se covid našo opisuje kao da je to stvarno nešto, kao da je to tako bitno sunjedano i kao da je to došlo u jasnim i nedvosmislenim hadisima. A, a naravno ovo nema ni ni hadisma, hadisima, kamo je al u nekim slabim ili vjerodostojnim. o stvari koja koja se s pravom pregovara Amr Khalidu tjaitu to da, da je dozvolio jel i to opisuje u svojim predavanjima jedno jel kada govori kako hađa da obavi hađ kaže da odi do, do poslanikovog kabura poslanika sallallahu u Medini i kaže da odi i da razgovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onda da navodi detalje kako da razgovara na koji način da se poselami sa njim I tako da mu spomini, da kao da razgovara se čovjekom koji hranje ga i tako dalje. Naravno ovakav način pristupa, ovakav način tumačenja i tako dalje. Naravno on prilada sa jedne i druge strane sa ciljima da se čovjek otvori, da mu se srce rasplači, da se vrati, alože što tako dalje. Ali da ovo navodi ljudi, da ovako tumači, da ovako treba, kada se posjeti kaboru poslanika, ovo naravno ima veze sa vezom, i ovo je novotarija čista, jel, pogotovo jel, u, u, što se stavlja dojem da je poslanik slanika, sve to čuje, i da poslanik sve to zna, što mu obraća da sa njim može razgovarati, i da ne idimo u detalja što sve to može da znači, kada se čovjek, jel, na takav način kako on opisuje kako da se obraća čovjek poslaniku kada posjeti njegov kabor salav od fiksnih stvari ne spominjemo jel Amr Khalid kada je upitan jel pošto je veoma poznat da i u araškom svijetu i na zapadu zašto on ne pusti bradu, zašto nema brade, Amr Khalid je odgovorio jednim vrlo mudrim odgovorom, a to je kaže kaže puštanje brade je kari sunet i vađ. I rekao sunet ili vađ. Nema kod njeg spora. I kaže, nije problem, sunet je, kaže. Kaže, međutim, kada se, do, kada dođu u koliziju, jedan farz sa drugim farzom, odnosno, kada dođe, kaže, jedan farz sa farzom koji je veći od njeg, kada dođu u koliziju sa njim, kaže, e, prioritet treba dati onom većem farzu. Pa kaže tako, kaže, farz je, kaže, farz, pozivanja u Odave, pozivanja u Allahu vjeru. Kaže kada se on sudari sa važivom puštanja brade, narodno kada treba dati, o prava ja, pravina, nekako on rekao, da, da treba dati prednost Davi, a ne puštanju brade. Ne znam, naravno, jel, da nema potrebe jel, da, da se odgovara na ovakav vid dokazivanja, što je jako smiješno uopšte. Da li postoji kolize između toga, pustanje bradi, pozivanje o lahvu vjeru, odnosno kako da čovjek poziva da, da sliči je poslanika sa olavom srenem, ako on prvi ga ne slijedi u onom što je uopšte što što poznato, jel, da je od ovih vjeri, odnosno to je pustanje bradi. Ali e, ovakav način dokazivanja, ovakav način pristup u teme, nema sumnje da je to da je to jel, daleko, daleko od ispravnog tumačenja i da je suvično i odgovarate na ovako nešto. Također, od stvari se pregovaraju i to da je jel, da je jedno, u jednom predavanju e, kada je upitan, jel, govorim sa friske strane, kada upitan, e, da li je dozvoljeno muslimanima u Americi, da li je dozvoljeno muslimanima u Americi koja se bori protiv muslimanog doba, kad, znači, kada je bio upitan, danas, jel, da je boravi i živi u Americi, koja se bori protiv slavnog muslimana u muslimanskim zemljama. Pa je on odgovorio sa odgovorom kaže Ijma ulama ul umma. Da neho la yujed aj mushkila fi iqamati fi Amerika بالنسبه. Kaže kaže Ijma učenjaka ovog umeta je na tome da nema nikakvog problema da muslimani boravi u Americi. I tako dalje, onda nastaju dalje da pričaju. Dakle, radi, radi dave, radi ovog, radi onog, da pokazali pravi, istinski islam, kako islam nema veze sa, sa terorizmom, sa, e, sa djelovanjem, e, sa silom i tako dalje. I tako način. Naravno, e, odakle mu ovaj iđma i koji to su učenjaci, ežmeli? odnosno, opće poznato je pravilo da je došlo u sunetu i radostavno zabrana boravka u kjaferskim zemljama. I otkusa da su učenjaci složeni na tome da nima smite se boravi u Americi i tako dalje. Helen Neise e, e, također od Amrakada, odnosno on što se govori to, da je, da posjećuje Jel Kaburove na način onaj novotarski kako to kako to radi Jel Sufija i ostali, takođe da ima izuzetno ljaku i prisnu vezu sa poznatim Kuborinom, onim kojih mi jel, za kojih kažem da su Kuborine, odnosno koji obožavao Jel Kaburova i pravi od vjere islama ono što se radi oko Kaburova a, a, a to je poznat je čovjek Habib e, Jaferi koji je poznat je po svojim e, po svojim jel spornim šerijatskim stvarima neka je kuprema, akufama koji je radi oko Kaburova takođe što, što se prigovara Amr Haldu je također i to što je jednom predavanju rekao znači pazite ovdje govorimo neke detalje neke njegove izjave koje su koje su, u svom vanjskom značinu znači, znači kufer, koji znači zaista sporni i velike krupne riješi. da je jednom prilikom rekao jednom predavanju, kaže kaže saabun ala Allahi eni ugajire vaqe al umme. kaže Allahu želešanu je teško da promijeni stanje ummeta ovi riječi al nima sumnja da su riječi da se o riječi kufra je riddata biljma učinak pošto biljma učinakovo se riječi kufra riddata narod uh, nićmo naći izlaz za za ovo što pričam kako se neko kaže Allah je nešto sa za Allah je šanu za koji Allah je šanu kaže za sebe Kur'anu da je on da je on moćan da radi šta hoće da je, da, da da inna la la kulli şeyin kadir Allah je hanu može sve što hoće la yudzi za ušeda Allah je hanu nil da da, da da ništa ne ograničava njegovu moć uničijem njegova moć nije gači tako dalje da ne navodim ništa opće poznato iz akide jednog muslimana. E, I tako dalje ja da napravim još mnogi drugi akidski i promašaje koje, koje se vraćaju na njegovo na njegovo tumačenje. Uglavnom ono da ovdje naš znači, imam neki još 15 20 tak stvari koji on, on govorio koji su učenjaci jasno zabilježi koji su negirali tu stvar koju on stvar sa kojom on došao, a sve se vraća na jednu stvar a to je Da, je, da, da ovaj daje Amrhalid nema šerijskog znanja, nije ga učio sa ispravnih izbora, niti u školama, niti u dučenjaka uh, ono s čime, čime, uh, čime postao poznat i u čemu ima sposobnosti, a to je uh, slatkorečivost, lijep govor, retoriku pa sa te strane pokušava nadoknat ono što nema znanja pa onda dolazi sa ovakvim nebolozama sa čudnim i smiješnim tumačenjima šerijata Islama na što su učeniaci mnogi rekli jel, da je on najpreći, da on sjedni da uči islam a ne da druge poučava islam. Jel elenaj suglavno dolazimo do rezimea nakon ovog i to je moj lični savjet jel, da oni da braću knjige koje se prevode kod nas i prodaje kod nas da one ne mogu biti da one ne mogu biti bit, e, pouzdana osnova se treba vraćat na koji treba iz kojih se može uzimati znanje jer ove stvari koje smo naveli ovdje su prisutne u njegovim knjigama. Naci kako čovjek može imati sigurnost da ono što navodi u kojima vjerovatno većina stvari ispravna, ali kada naiđe ovakve sporne stvari, ovakve krupne stvari, od mnogi stvari nisam naveo jel, onda jel, onda se e, postavlja veliki upitnik jel nad njegovim knjigama, nad njihovim čitanjem, na e, na vračanje na nje, a pogotovo da se uzimaju oni kao, kao neki jel, kao neki merdžija, kao neka knjiga na koju se vraća po nekom pitanju. Uglavnom jel molim a lažeš. Andrićovim se pitanje večerašnji osmo, ono što ostane odgovorćemo sljedeći put. Molim al da nam poveća znanje, da nas učini svojim iskrenim e, bogobojaznim robovima. E, također koristim priliku e, e, da uputimo dovolj Al-Ađešanu da pomogne našu braću i sestre u Siriji, da im pomogne da savladaju e, tagutski režim, e, režim e, zulumčara, koji radi ono što im radi i da nas Al-Ađešanu obraduje skorom pobjedom muslimana u tim krajima, a i na drugim mjestima. Subhanek Allahume wa bihamdik aškaden la ilahi la ente astakviru keba atubu ilike assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh